Anden låter sig inte fångas så lätt- tänker jag. Mm. Och så fort vi försöker med det- så misslyckas vi ju. Hej och välkomna till Tolkning pågår- en teologipodd. Idag pratar vi bland annat om anden- som blåser lite vart den vill- och att förstå eller inte förstå varandra- och om pingstväckelsens begynnelse. Allt utifrån texterna för pingstdagen- och nu börjar vi. Tanken med det här nu, är det, liksom, är det bibeltolkning? Liksom, är det den känslan på det här? Eller ja. är det, eller är det så allmänt äh, pingstdagen? Ja, så men, vi kommer in på lite allt möjligt. Ja, men... det, brukar, det brukar bli lite allt möjligt. Eh, det är ju en tolkande podd, alltså bibeltolkande ja. podd. Så mm. att vi försöker mm. att liksom... Stanna kvar lite i bibeltexten. Mm. Men jag lyckas ju alltid sådär. Så alltså, svävar. Svävar runt så att jag känner dig fri. Ja. Vi får se ja. var det landar. Det är ja. det som är spännande med det här, eller ja. hur? Ja, ja det är... Och så blir det som det blir. I love it. I love it. I love it. Idag är det jag, i Davreland som sitter här och tolkar tillsammans med Andreas Wessman. Vem är du? Ja, vem är jag? jag är pastor i Malmö Pinsförsamling här och jag är. Eh... ...far till fyra barn... ...gift med Josefin... ...född och uppvuxen i Östergötland... ...det hörs ibland... ...och har varit pastor i 20 år ungefär... Mm. ...och det här är ju... ...pingstdagen som vi ska... ...tolka utifrån... ...därför tyckte jag det var väldigt passande... ...att du får vara med här och tolka... ...tillsammans... ...och texten är ju från... ...apostlagärningarna... ...den som vi läser varje år närmare bestämt. Apostelhörningarna 2 och vers 1 till och med. Ja, det var ju vers 1 e till 11. Ja. Men vi lägger till de två sista verserna, två till verser där när vi läser. Jag tycker det. Det blir lite roligare grejer att hålla på med då. Ja, det blir det. Och sen så läser vi också vi tar också in evangelietexten som är från Johannes evangeliets sjunde kapitel och verserna 37-39 till men jag tänkte Andreas att du får läsa apostlagärningen av texten så får du eh, kämpa med de lite svårare namnen där och just, ja, i slutet. just ja. ja, de har jag faktiskt övat på några gånger kan man väl säga det kan jag tänka mig ja, Men det är ändå, vill jag påpeka att det, det, det är sorgligt hur liten högtid där egentligen är i din ja. kyrkan okay. ja men det är nog, jag tror vår tradition har varit att det är liksom pingstjämt, typ mm. så Ja, okay. och sen så har man liksom vi har naturligtvis läst den här texten men man kunde tänka sig att Pingstkyrkan, Pingstdag att det är liksom men ja. så är det inte riktigt faktiskt ja, intressant, ja, men det kan vi ta sen, Ska det kan jag läsa? Ta sen. läs du, varsågod när Pingstdagen kom var de alla församlade, då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt, de såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem alla fylldes av heliga ande och började tala med andra tungomål, med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen och när dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom säga förvåning sa de, men är de inte galileerade samman dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, medier, eliamiter. vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad skulle tro och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvigast vin. Tack. Och så kör vi också evangelietexten när vi ändå är igång. Mm. Det är alltså Johannes evangeliet kapitel 7, verserna 37-39. till På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade, Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som, sk som skriften säger. Detta sa han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Ja, Andreas. Mm. Första bara spontana saker som du tänker på. Eller det kanske inte är så spontant här i, <laughs> för dig. Uh, no, har har du fått någon ny... Någon ny eh, nå kanske infalls eh, eller? Nja, alltså det, jag, jag tänker på, jag, jag tycker om att närma mig Bibeln liksom och tänka, tänka lager. Så man, liksom, först finns det ett, ett ganska bokstavligt, ytligt första lager. Mm. Och sen så kan man med hjälp av allegori eller hjälp av andra tolkningsmetoder hitta, hitta andra djup i texterna. Eh, och det första som slår mig här är ju då liksom alla de här, alla de här länderna som ropas upp. Mm. Och för mig är det pingsten. Pingsten är liksom det omvända babelsundret. Mm. Alltså när, när, när Gud skapar skingring och bygger babelstorn då, då liksom skingrar han folket. De, de klarade av att göra så mycket tillsammans och de liksom gjorde sitt eget namn och de, de liksom, Gud såg att människan allt för snabbt blev allt för stark och då, då skingrar han människorna. Och det där är, idag är det ett, ett stort problem med, liksom, med klyftorna och dikerna och murarna och så som vi bygger upp och då, då tänker jag på pingsten som det omvända Babels underrättet där Gud igen samlar alla eh, tungotalet är ju det liksom, ofta när man är i gymnasieklass eller en skolklass på besök så är det, liksom, mm. nämen, talen i tungor liksom, det, det är fortfarande liksom det ja, som är det, ja, de det, stora frågorna ja, eller? jag tror ja. att läroböckerna är i någon mening kanske ibland eh, ja. lite <laughs> eh, icke-uppdaterade och då blir det liksom den grejen som ja. man fastnar vid och eh, eh, den, den, jag fattar ju att den tanken kittlar alltså det, mm. det blir så tron blir så övernaturlig och konstig kanske tänker man då, liksom är man i trans eller alltså hur, hur är det att prata i tungor mm. Mm. och, och då, då, då tänker jag på den det som händer här, det är inte att lärjungarna blir obegripliga utan tvärtom, Nej, de blir det. mer begripliga just folk det. fattar ju mm. eh, och det är för mig den underliggande betydelsen och meningen med, med liksom andedopet. Just, just det, precis. Så det är liksom inte det här att så som... När jag växte upp i min barndomsprinskyrka så... Ingen fattar ju när människor pratade i tungor. Nej. Men det fanns en viss där Om man fattade så var det, då hade man ju också någon särskild gåva då att kunna tyda tungotalet. Men det var spännande att ta just den den alltså, kopplade till babels där. Jag hade mm. gjort den riktigt den kopplingen att vi faktiskt ska kunna förstå varandra istället. Nej, att det samlar. Ja, ja precis. Vi, att... så, så vi i vår kyrka ja. så, så säljer, liksom, då firar vi pingst genom att samla ihop alla våra språkgrupper. Vi okay. vill ju typ sex sju språkgrupperna ja. församlingen. Mm. Och och det det tänker jag är liksom Pingstens stora bidrag till vårt samhälle idag, att samla folk från mm. olika länder och olika nationer. Och det gör ju kyrkan, alltså det, det, det, det är svårt att förenas, mm. men tron har en sån förenande kraft. Alltså jag tycker det är konstigt, men vi båda tillber Jesus, mm. då hör vi ihop liksom. Och då, och då jag tycker inte du är konstig men du vet det. jag förstår det eftersom du tittar om man lyssnar så ser man inte men när du sa du så tittar du ja. inte på mig utan vid sidan här jag på tittar. någon person någon, ja. som inte fanns med i rummet precis jag hörde att det är lite konstigt ja, men så, så där är det va och då, och då tänker jag så här, det, det, är, det är en av bitarna i pingsten för mig så hur ska man göra då just för att förena? När vi pratar olika språk. Och då tänker jag inte bara på olika liksom, olika språk. Nej, utan nej. vi pratar ju också olika språk när vi pratar om Gud. Och mm. om tron och tolkning. Och, hur gör vi för att liksom... Hur ska vi göra för att överbrygga alla de här? Eller behöver vi göra det hela tiden överallt? Eller? Alltså, och, och där När det gäller, när det gäller tolkning... Så tänk, jag tänker att egentligen nu, nu, nu tänker alla så här ni som är vana vid att ni som kan kyrkokartan och ni som lyssnar då, mm. så tänker man säkert att pingstkyrkan är nog en ganska konservativ och eh, en ganska liksom eh, bokstavstroende kyrka så tänker man kanske om pingstkyrkan liksom. mm. jag tänker egentligen att pingstkyrkan är en ganska liberal kyrka i den meningen att vi inte alltid är så upptagna av vad texten ursprungligen betydde. Alltså det finns ju en, en dialog där mellan författare och läsare- som, mm. som ägde rum när, när, när dokumenten skrevs. Och den är viktig liksom, och den kan man titta. Men ett pentekostalt sätt att, att närma sig Bibeln- det är också att tänka, den här texten talar till mig idag- i min mm. situation. Och då kan vi ibland helt koppla bort den- ifrån dess ursprungliga betydelse. Mm. Och ändå våga göra den till ett gudstilltal till mig- och, och, och då blir det väldigt personligt användad av Bibeln. Och jag tänker att det där är ganska. Jag tror att det går att. Då, då, då är det lättare att närma sig varandra. När man mm. vågar att säga så här, ah, men det här har faktiskt betytt det här för mig. Utan att jag för den saken skulle behöva göra det till en global sanning eller en allmängiltig teologi. Mm. Så, så kan, det är min sanning. Mm. Och, och, och då, kan man, då kan man liksom vara intressant. Ah, jag har läst det här, den här texten och då har det fått betyda det här för mig. Så, Jaha. Och så. Och så måste man inte bråka om den där ursprungliga. ursprungliga. Nej, precis. Det, det, det finns det, alla de här lagarna mm. som jag pratar om. Och, ja, precis. Och ibland tänker jag att för att eller för mig i alla fall, för att kunna ibland prata om vad den betyder för mig idag eller hur jag kan man liksom, hur, hur, hur kan jag tänka kring mitt liv idag, mm. så är det viktigt att jag har gått igenom hela den här men vad betyder den från början? Eller vilket sammanhang stod den i? Och, och, och, och, och varför sa de så här? Eller hur, hur levde de då? Och sen kan jag på något sätt också förvandla den till vad den kan betyda idag. Ja, det där är ju intressant. För det där är, det där är ett klassiskt eh, protestantiskt... Svenskkyrkligt. Eh, svenskkyrkligt ah, evangeliskt ah, sätt att närma sig skriften. Ah, då. Ah, ah. Och eh, tycker jag tycker det är så spännande. Alltså verkligen gräva sig ner. Vad, hur gjorde, varför sa de det här hur gjorde ja. de och får det historiska perspektivet? Det är viktigt, för kritiken mm. mot och då brukar man säga så, pingstvännerna de gjorde helt tvärtom, de närmade sig Gud till tillbedjan och, och, och upplevde saken. Mm. de upplevde tum tal och sen upplevde man också att man helt plötsligt fick kärlek till en, en, en, en, en i USA när det här händer och, när pingsrörelsen liksom, liksom bröt fram i början på 1900-talet- så var extremt extremt rassegregerat i Los Angeles. Så mm. helt plötsligt så stod man och grät inför Gud- och talade i tunga och lovsjöng tillsammans med en, en afroamerikan- och en vit och en fattig och en mm, rik mm. och en latinamerikan. Och då, då, då upplevde man det. det. Och sen upplevde man att kvinnorna började profitera och tog liksom plats i församlingen- och då, då började man i upplevelsen. Man började inte i, i Nej, grävandet, inte. utan man började upplevelsen. Och sen så tänkte mm. men vad betyder det här? Mm. Och sen gick man till Bibeln. Och då hittade man så här, men vänta här, här står det ju, Nu är det ingen juder eller grek, slav eller fri, man mm. eller kvinna, alla ner till Kristus. Hallå, vi måste, göra, vi måste skaka om vår tids eh, rassegregation, vår tids kvinnosyn, vår tids, eh, liksom, det här är fel. Och sen hittade man andra saker. Det här med tungotalet De andra som man ansågs fundamentalistiska, kristna fundamentalister på den här tiden, de tänkte så här, det, det övernaturliga, det karismatiska, det hör till dåtiden. För man grävde i dåtiden. Men pingstvännerna, de sa, nej men det, det är ju nu, det händer mm. ju nu. Men... men om man, om man bara skulle göra så som alltså utgå ifrån erfarenheten då kan det ju Ja precis, kan det, ja, och ja, det ut. kan ju så bli hur som he helst. Ja precis. Men, Men. Men jag tänker att då blir ju den här texten som vi har läst i apostelläringen blir ju när vi har det perspektivet mm. så får ju den här texten kanske en, en, en ny innebörd för många, eller, eller en djupare innebörd, eller en... Ja, just det. Det är ju det det handlar om. Här kommer vi från världens alla hörn. Alltså världen då var ju väldigt begränsad, såklart. Ja, Titta, ja. du kom den här historiska... <laughs> som, att, ähm, äh, men vi ändå får kan stå här sida vid sida och vi kan förstå varandra ja, av det ja. vi upplever. Och alla andra runt omkring då, som du sa, men det där tillhör det förgångna som, som de fundamentalisterna då tyckte. Den här står de och säger att de har druckit sig fulla, liksom, människorna runt omkring, tror att de var... Ja, de, de, de ser någonting som blir väldigt konkret i nu, nutiden. Ja, ja. Men, men, men jag tänker att, om, det beror på lite vilken inställning man har. Mm. För om man tänker sig att tilltalet till mig nu är väldigt begränsat. Mm. man tänker så att det är så långt historiskt, det är så långt språkligt det är ett sånt jättegapp mellan mig och skriften så det är nog tveksamt att det här egentligen har med mig att göra, men jag börjar och gräver där då, då, får man, då blir det liksom ett resultat av tolkningen men om man är väldigt öppen för att mm. men det, här, det, här, det här ska tala till mig det här betyder någonting för mig idag då blir ju den grävandet i, ...i historien, väldigt viktigt och avgörande. Mm. Och jag måste säga att till skydd då... ...för mina gamla pingstväns vänner... Så, <laughs> så, så, ...eller till försvar... Så, ...så var man extremt... ...biblicistisk och... Eh, bokstavs eh, troende i den meningen... ...att man var noga med... ...att om det svävade iväg... ...och det fanns grejer som... ...som inte stod i Bibeln... ...då, mm. då, då, då sa man, ja det är fel... Det, mm på att Street i början så faktiskt så började man skriva i tunger. Mm -hmm. som typ någon stenografi för man tänkte såhär, ja, vi fick ett språk och vi pratade tunga, nu skriver mm -hmm. vi lite också så där. Mm -hmm. och sen så efter ett tag så bara ah, förresten, vi ser inget i Bibeln om det det, det mm. står ingenstans om Nej, att man okay. skriver så det, det gör vi inte längre Nej, så. Det, ja. så man lät ändå Bibeln vara <laughs> vägledande i ja, det här ja. känsloruset som, ja, som alltid det. kan sväva iväg med folk, liksom. ja. det är inte ja. allt vi känner som är från Gud så, mm. så. <laughs> ja, just det. och eh, hur vet man vad som är vad som är vad, som är, vad ibland, kanske är lite svårt att Ja. Att veta, eller? Oerhört svårt att veta. Ja. Det, enda vi kan, det enda vi kan med säkerhet veta, mm. det är att det aldrig är hundra procent Gud. Nej, just det. Ja, precis, det är väl en bra införsning. Och jag tänker jag också när man läser och tolkar och ska predika och, mm -hmm. och allt sådär. Jag tänker mig hur orden, det som vi säger, var det landar vet vi ju heller inte. Nej, så det är inte nej. bara det jag säger heller eller du säger, utan det är också... Var det landar och hur det tas emot. Och hur det också säger ja, men hon sa så här. Eller han sa så här. Och, mm. och sen så kanske inte var alls det som vi. Men det var det som uppfattades. Just det. Det, ja. Den är läskig. När man kommer på det som predikant. Att ja. det enda jag egentligen kan vara helt säker på. Det är att det jag vill säga. Är inte riktigt det som alltid kommer uppfattas. Nej, Nej. precis. Eh, och att det är okej. Okay. Alltså, mm. När någon Och jag upplevde det här när du predikade. Det här var ett tilltal till mig. man bara sa jag det? Ja, pre ja, precis. Men det är okej. Okay. Mm. Ja, precis. Det är ett gott sätt att jobba genom ord på något sätt. Ja, precis. Eller det här när någon kommer efter man har predikat. Du, du sa ju att. Då blir jag alltid så nervös. Tänker vad har jag... Ja, alltså, ja. <laughs> precis, hur har det nu uppfattats? Men så? är du ganska är du ganska fri i Eller skriver du liksom din predikan och läser? Min, jag skriver min predikan och... Eh, Alltså jag står ju inte och läser och tittar ner på mitt papper. Nej, jag är, inte, nej, jag är inte så frimodig och fri. Men jag försöker tala den liksom fritt. Just det. Men jag är ganska väl förberedd och så. Ja. Och om jag har den nedskriven kan jag också då... Jag har provat ibland att göra utan manus. Aha, men då aha. blir jag extremt manusbunden. För då var jag så rädd att om jag svävar ut lite så kommer jag aldrig komma tillbaka och nej, komma till den här nej. slutklämmen liksom. Så nej, jag är inte... Och du vet, vi, jag predikar i max 10 minuter. Hur länge predikar du? Ja, just ja. Då, då är ju frågan om jag överhuvudtaget skulle säga att du predikar. Eh, sen du mer liksom har en, en, en liten betraktelse. Betraktelse brukar vara kanske fem minuter. 5 minuter, ja, ja. Ja, ja, ja. Jag vet att det pågår en debatt i Svenska kyrkan omkring pedikans roll och funktion där en del tycker mm. att det borde, vara, det borde vara en, en, ta en mm. större plats. Alltså mm. Man säger någonting, bara, i, bara genom tiden man ger det mm. så sänder man en signal, liksom, vad är viktigt här? Men, men vi, vi, i, i pingkyrkan så håller vi på i, säger vi, 25 minuter, det blir ofta 30. Ja. Men, men någonstans där 30. Ibland kan det till och med bli 40 om det är riktigt dåligt eller riktigt om bra. Om anden. K liksom, om, du, om anden eh, faller på Höll jag på att säga ja, alltså, eh, na, ja, Jo men det kan väl hända Kanske att man kommer liksom i någon sorts inspiration där. Och håller, men men ah, Så här jag tycker det, eh, Ibland har jag lyssnat på någon som predikar en timme mm. Och jag tänker så här Vad tog tiden vägen mm. Och ibland har jag varit och lyssnat på någon som predikar i tio minuter Och jag tänker ta det aldrig slut mm, alltså, för det, det, yeah. det, har, det har ganska lite med tidsrymden ja, ja, men faktiskt, faktiskt att ja, göra ja, ja. Jag är, minuter väldigt, briljant, liksom. jag är väldigt kärnfull. Men jag tycker det är, jag upplever att om jag går över tio minuter då ibland, alltså jag måste komma in på så mycket sidospår. Jag vill hålla mig till, mm -hmm. nu är det mm. det här liksom, då vill jag hålla mm -hmm. mig till det. Mm. Eh, men sen håller jag med att ja, det, det finns ju olika sätt att se på vad är en mm. predikan. Mm. Mm, ehm, i Pingkyrkan är, är pederikan årscentral i hela gudstjänsten. Ja. Det, det liksom bygger runt det. Mm. Allt, allt leder fram till det. Ja. Och sån är liksom grejen. Jag skulle vilja ha mer eh, dialog. Alltså att, att, kanske att predikanten har inte förberett sig så jättemycket. Har vissa tankar. Men mm. att man gör lite mer så här som du och jag gör nu. Ja. Att man utgår från, och så vågar kanske fråga. Eh, och prata. Det där? Ja. Att, precis, och och, och föra ett samtal kring texterna mm. jag tror det har öppnat oerhört mycket perspektiv men också kunnat se vad jag iväg åt någonstans där man inte vet hur ska jag mm. få tillbaka detta nu. Den mest radikala idén där i, i, i vår kyrka det var de som tyckte att vi borde ha ett på skärmarna samtidigt som man kritikerar liksom, där man kan följa liksom, hur folk känner och tycker i bänken. Och spännande. Mm. Ja, eh, fast det var så... väl spännande för ja. mig. Ja, no, Tanken är ju fascinerande. Ibland mm. har jag sett, jag var och fielade gudstjänst i något sammanhang där man sa så här ja ah, nu är det sån off the church eh, med pastorn. Ja här framme, för den som vill fråga lite och prata lite mer om ja. det här. då hade man liksom en liten minisession där, ja, med frågeställelse och så. Ja. Och det var väldigt bra. Ja. Och jag tycker också att, att predikan fortsätter ju oftast efter Alltså, efter när vi har lite kaffe i vapenhuset kanske, så fortsätter ju oftast predikan man mm. står där och pratar, någon kommer fram och det här, och, och jag tänkte på det här och igår såg jag en dokumentär som tog upp det här, och då tänkte jag på det här och sen när du sa det så fick jag liksom ihop det här och alltså att um, det samtalet tycker mm. jag är väldigt värdefullt Intressant att du landar i predikan, för det, ja, det är lite det, det var, som händer där ju Det här är ju bland annat en inspiration mm. för de som ska predika Ja, ja. ja. Mm. Jo, men det, det, är, det är den andra delen av, av, av liksom andens, eh, andens jag tänker att anden gör primärt tre saker mm. dels förenar den människor då som jag sa nyss och sen tänker jag att den också gör tron levande mm. så tänker jag om mm. anden att den är livgivaren det blir inte bara teori mm. eller liksom idébyggnader eller dogmatik eller ideologi utan det blir liv liksom. mm. och, jag, ja, precis, och där upplever jag eller jag har tänkt på det här, hur, eller det var en annan som gjorde mig uppmärksam på det, att vi ofta liksom åkallar anden mm. kom helig ande mm. och så, men samtidigt så tänker vi att, men är inte anden är alltid, alltid här, alltid mm. närvarande mm. alltså liv som liksom ger liv, livgivanden som som finns liksom mm som vi andas och eftersom ande också i ser vi nu blir det återigen lite bibelnödighet aha, här. Vi, alltså ser vi vad ordet betyder ser det också betyder också andning och vind och, ja. ja precis och, um, ja, alltså, en, en klassisk pentekostal syn på anden eller pentekostalet. förlåt jag håller på att skriver min, en avhandling just nu en uppsats då får man använda sådana här ja, akademiska ja, uttryck ja, det är Men, okay. men alltså, en en pingst definition av anden är att anden är den tredje personen i guddomen. Mm. Man ger anden ganska personligen. Man kan bedröva den heliga anden. Mm. Eh, och, och så vidare. Så man ger anden ganska... För att, för att få grepp om anden så mm. gör man anden till en tredje personen i guddomen. I, i, i kanske lite för hög utsträckning, tänker jag ibland. Mm. Mm. Eh, där, där den här anden låter sig inte fångas så lätt. Mm. Tänker jag mm. eh, Och så fort vi i, i, försöker med det så, så misslyckas vi ju Ja precis, så. Precis anden blåser vart ja. och, och om vi då går till Den evangelietexten som vi läste så, När Jesus pratar om eh, Nu måste jag få upp den här Ja men säger att eh, Strömmar av levande vatten eh. Det är intressant att du säger Får upp, det är den nya tiden Ja vi har Svarat, ju Bibeln här nu på man fram. Ja precis, nu får, nu får man, man upp, upp eh, eller hur? Och det försvann där jag var. Läs här. Nej, här nu fick jag... Jo. Något annat. Nu fick jag, ska jag få annat. Nu ska jag bara få fram rätt vers också. Ni ser få... Blädd... Nu ska jag bara bläddra mm, fram. Ska bara... Scrolla ner, Skrolla menar ner. jag. Jag ska bara scrolla ner till rätt vers här. Är um, någon törstig kom till mig och drick. En som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Detta säger, sa han om anden. Jesus pratar i det här kapitlet innan och efter så pratar han pratar väldigt gåtfullt, mm -hmm. metaforer liksom. Ja, precis och frågan är hur mycket förstår de? Och man ser också reaktionen att de tolkar honom väldigt olika vad mm. han faktiskt menar. Men så här då levande vatten säger Jesus, alltså anden strömma som mm. levande vatten. Det är ju också en sån här jag, som bild levande levande vattenströmmar sjung, sjunger vi också mycket en del lovsånger. och sådär. Ja, finns, vad, finns vad är det för bild av anden egentligen funderade jag på när jag satt och läste igenom de här texterna innan. Ja men är inte det just livgivaren? Jag har varit där nere i Israel två gånger och det är klart att det är ett sånt där utpräglat ökenlandskap med, med liksom regnperioder. Mm. Så är det ju mycket, mycket mer påtagligt än här i våran eh, topografi liksom, eller geografi där att, att, att när regnet kommer så bara pff, så exploderar och ja. exploderar öknen av liv liksom. ja, ja. blommorna kommer på liksom, två dagar eller, liksom. och för dem handlar det om överlevnad, kommer inte det där regnet så... ja då dör man, ja. då blir det missväxt eller såvält liksom ja. så. Så bilden av regn är mycket mer dramatisk där nere ja. men jag, jag tänker att det handlar om, om livet eh. Så. Ja. Mm. Den, den. nu kommer vi till den här tolkningen vet. nu kommer vi tillbaka till det historiska det. eller det geografiska ja, och ja. hur vi kan koppla det till det. men det är en fin bild tycker jag jag tänker också på om vi, om vi förvandlar den här bilden till Alltså, verkligen vi tänker fysiskt strömmar mm. av levande vatten mm. inom oss också kopplat till liv. När man dricker ett. Det är, idag är det väldigt varmt. Eh, när man då dricker och är så här riktigt törstig så mm. känner man riktigt hur mm. det bara strömmar ut i varje cell i kroppen det här vattnet, hur det rinner igenom. Ja. Och man får ja. liksom ja. Ny, ny kraft. Aha. Så det behöver inte bara vara öken. Ibland har vi ju den här ökenen också. Inom, inom oss. oss. Ja. Mm. Och Jesus säger också innan om någon Eller han ropar, står det ju faktiskt, är någon törstig så kom till mig och drick. Och det här tänker jag också är fint att Jesus väntar in oss. Ja. Om någon är törstig så kom. Det är liksom inte så här, Nej, men du behöver nog eller du behöver nog. Utan kom till mig, här finns mm. jag om någon behöver dricka. Ja, an, samma bild använder han ju när han möter kvinnan vid Syckarsbrunn. Mm. Där, där liksom, om, om du visste vem som bad dig om något att dricka så skulle det bli honom om vatten och han skulle ge det levande vatten mm, det. Och, och du skulle aldrig mer törsta igen och mm. då är du kvar och det verkar ju smart tänker hon liksom. ja, precis. du precis. inte gå <laughs> igen om jag liksom aldrig blir törstig så hon ja. tar det ju väldigt bokstavligt men ja, men, ja så, så där, och det där är ju tricket då, för det är klart att Sverige är ju en extremt jag skulle säga att Sverige är ett, ett religiöst land mm. i, i hög utsträckning och då inte bara kristna eller utan i alla möjliga olika men den, den organiserade kristendomen är ju inte så attraktiv. Nej. Så, så kyrkan lyckas ju inte riktigt att förmedla det där. Att, för, för jag tror att det finns en andlig törst och hunger. Det, det, det tror jag, jag absolut. Jag så. Precis. Men, and, men det är svårt att prata om anden. Ibland när jag är, möter elever på skolor och så, så brukar jag säga att jag tänker att vi är liksom kropp, själ och ande. Och, de bara, och jag tänker att inte det, är en, det är väl en ganska vanlig bild, tycker mm. ja, jag. Ha, ha, och de bara, ja. va? Vadå? Aha, och Vadå, ande Jaha, det är kanske bara vi som ser på det Att vi har det här, det här språket liksom. Och så har jag provat att testa på vuxna personer också mm, mm. Att, att tala om en människa som kropp, själ och ande Hur, Vad tänker ni då? Och de bara, kropp, själ och ande Men kropp är man ändå med på, är man ja, med på, ja, ja precis, precis Ja men jag eh. tänker att an, an, det andliga ligger inte ganska nära det själsliga Jo inte liksom... Ja, det gör ju det. Det är svårt att ja. veta kanske vad som är vad. Och... Och, och, och, och ändå tänker jag så här, in, i, inom kyrkan så tycker jag att jag hela tiden får kämpa för att förkroppsliga. Alltså, ja. jag, alltså jag tänker att evangeliet är och, och, och, och, och, och väldigt mycket kropp. Ja, och där tänker jag inte, pingstkyrkan är ganska kroppslig ändå, eller? Ja, Ejälpå alltså. Jämfört med svenska kyrkan, kanske. Både och. Alltså ja. jag, jag, jag gillar ju det här kanske jag inte vågar säga jättehögt, men det finns... Det kan viska. Jag gillar liturgi. Alltså. Jag gillar <laughs> Nej. Ja, men det är ju ett, ett förkroppsliggande. Ja, liksom, ja, stå, upp, sitt ner, ja, säg, svara. Alltså, man är väldigt mycket. Ja. Den liturgi i en pingkyrka då, när jag säger liturgi, då menar jag inte nödvändigtvis att jag tycker om... Liksom, den liturgin eller den liturgin. Nej. Men jag tycker mm. om själva idén och tanken liturgi. Mm. Det vill säga. Jag gör någonting. Och jag gör det repetitivt. Jag gör det om och om igen. Mm. Jag gör det utan att känna. Jag bara gör det. Jag mm. har med kroppen i min lovsång eller tillbedjan. Mm. Och kommer man till en pingkyrka. I vissa sammanhang. Jag skulle inte säga överallt. Men då blir den där kroppens delaktighet. Blir ganska frivillig. Och liksom individuell. Mm, Stå, sträck dina händer eh, Sjung med i lovsången eh, liksom, mm. Be i bänken eller så. Men, men absolut det, det, själva, själva gudstjänstuttrycket kan uppfattas Ganska fysiskt mm. Men jag tänker mer liksom, Jag tänker mer Vi Jesu händer, fötter hans. Mm. Och Det är liksom en, en, en annan dimension av det anden ska göra Anden sänder oss inte längre in. När vi pratar mm. om anden och andlig erfarenhet då är inte det eh, inåt och uppleva och dra sig undan och meditera och sitta och humma och känna själv. Det är det verkligen inte, mm. skulle jag säga. Mm. Utan anden, det kan finnas ett moment av det, men sen är det bara ut i världen. Mm. Gör gott. Berätta så att folk förstår binda om såren, mätta den hungrige, mm. återställ den här världen. Mm. Det är det som händer. Så det blir som liksom en mission i det. Alltså, och det är det jag menar med ja, att det ska förkroppligas. Ja. Att vi ska vara Jesu händer och fötter och örona ja, ja, precis. Och det är, ja, det kanske vi, där ska vi kanske vara lite tydligare med. Eller visa lite bättre på. Liksom just den, för den, det tror jag är en bild av anden som många kan känna. Ja, ja men precis, just det. För ibland så prata, eller vi, nu, nu vet jag hur kan göra, nu dömer jag mig själv kanske, <skratt> eller jag, eller när jag hör vissa kollegor äm, lite flummigt om anden, för, för vi, vi tänker kanske så här ja, men vi kan inte, som, som du sa innan, vi kan liksom inte låsa in eller vi kan inte förklara egentligen för då blåser anden åt kanske det andra hållet aha, aha. Äm, men när vi än men, och, och därför kanske, men, men det där är ju ganska konkret det du säger ja, nu om ja, anden, aha. och kanske var lite och vi predikar om detta hela tiden att det är ju så, men kanske faktiskt kopplar det lite mer till, till anden. Ja, jag, jag tror det. Och det, det som är så väldigt viktigt när man pratar om en pingströrelse som är erfarenhetsbetonad mm. så är den erfarenheten i väldigt hög utsträckning fysiskt och social. Alltså pingströrelsen har alltid i dess kölvatten över hela världen har alltid liksom varit ett stort socialt engagemang eh, med härbergen och soppkök och allt möjligt liksom, mm. För att göra tillvaron mm. lite bättre. Möjligtvis för några. Mm. Och det, det är en viktig del i upplevelsen och erfarenheten. Mm. Säger du det till gymnasieeleverna som pratar om tungotal? Ja, jag försöker. Just att man jag försöker inte, koppla till något annat. Jag tänker så här. Att om, man, om, man, om man definierar... Mm. Hur, länge, hur lång tid har vi? Ja, vi, har, vi ska, måste avrunda. Okej, jag låg inte på spåret. Men jag bara... Jag tror att erbjuda en kyrkoform... Som erbjuder dig en upplevelse. Alltså att säga det. Du kan få uppleva Gud. Det tror jag har framtid med sig i vår samtid. Jag tror det. För att vi, jag, tänker, jag möter många som är ganska trötta på teorin. Och kunskapen och vetenskapen. Och liksom man pratar om det postmoderna som någonting... En, en miljö där erfarenheten är viktigare. Mm. Och då tänker jag att en kyrka som erbjuder människor att uppleva Gud. Vad det nu är. Och folk är olika genom, liturgin, genom det är andra ju olika. Absolut. Eller... Och det är ju som det ska. Eller ja, hur? Ja, ja, ja. ja, men den, har, den, har, den tror jag har framtiden med sig. Yeah. Jag. och jag, nu, när, nu när jag pratar om pingst så är det så här. Jag, jag är väl medveten om att under de första 25 åren av pingströrelsens historia så kanske vi var väldigt annorlunda och liksom hade en, en egen nisch så är det ju inte idag mm. det, det, det, utan jag träffar pingstvänner överallt och andra vänner överallt mm. så att det, de där skillnaderna mellan samfunden har ju mer och mer suddats ut på gott och ont kanske också mm. ja. ja precis det, ja, men en del tycker väl det är gott, en del tycker det är ont ja, ja, och det är ja. väl också precis som det ska Som det ska. för att citera Just Tranströmer ja. <laughs> och många andra precis som det ska. ja precis, ja men vad fint alltså vad många intressanta tankar Eh, tack så hemskt mycket. Tack ska du ha. Jag jag fick Kul. Vara med. Vi vill fortsätta, men vi stänger av ja, en gång. får vi höra. Ja. Hej.